او ما ګور فن خير الحديث كتاب الله ورسول عليه هذه محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سلمت هو ابن لقاء كما سميت النبي صلى الله عليه وسلم لدي حديث او خبر برين دي فليتبوا من النار لدي حديث نور موارید محشی برا جکر کری دی، موخزنه جکر کری دی، در حدیث تجیه چیدا، سناده و ماتن تا، در دی پا سناد که پا اول فرمان دی، محکی بن ابراهیم دی، پا اخر فرمان دی، سلمه ده خو روز تا تفسیر شو چه سلمه کنمونه نور کسان، هم دی خدای نیاکو حاید، معروف هستی دی، امتیاجی شانه جی گرمان، ہرچی مکی بن ابراہیم دے را پریو سلوش پر گشتم کے پیدا دے او پر دو سوا سال لسم کی افادیت چو پر دو سوا پر لسم ہوئی امام بابا ایماي بخاري دي اي اعتمادي شګردان نه د غلط ده چې بخاری کې راځي چې عن يعقوب عن نعمان بخاري کې يعقوب عن نعمان نشريخه حاضر سيدا چې ده بخاري کې د موسني پوسټداران کې احناک شته او ډېر یې اي اعتمادي اشخاص دي او غایو کرشټ سمتی دی مو سنیکته په دې د فخر دی چې ده په کتاب کې اوراسیاټ دی انیا حدیث چې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوموین دی درې واشتې دی مکی ابن ابراهیم دیو یزید ابن عبدالدیو بیسل مده به رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش قسمت دی او د ثنط پایکی در باندې دېر قسم اظهار مخرق کوي شهره ما سند علی او د شه د مشران نه خل سندونه ماشلي چې سند علی شي مؤلف سند 40 ښه 16 تياته کو دي علی شیری د امام ابو حنیفه سنت علی ش دین السنایات پوری دا شهم شته چې د امام ابو حنیفه او د رسول الله صلی په مابین کې دوه وسیقه او په دې شوایو چې دا روایتان دي او یتن د رسول الله صلی الله په مابین کې ځینې ځینې په واشت طراقه د ذکر روایتان سمې تابعین دي خورو یاتان ته په نظر کې او د ملاقات سره صحابو سره رضی الله تعالی او ده مام ابراهيم فنعله او محدثین چې د دارمي محسنه د مام و بحیفا چه کمیون مخت ده ندا ده خوار زمی هغه دیده مرتب کرده دیده محسنه ده کسانو مرتب کرده خم معروف محسنه چده ده سلول دیده پاسه لور کې بے ابو غکر مطیع بن عمل اسفحانیم دیده موسن په دې ثلاثياتو کې چټول ثلاثيات س دويشتې د پکتیا کې په دې کې یو له ثلاثيات چې ابراهیم اچین او امام ابوحنیفه شر زده دريس وراصي يا کي ريدا د ابو عثيم نبي ابن زحا جه ابن مخلد ابن زحا جه مسلم له عيره له درشتوم پیدا دي 212 سم کې وفات دي پر صلاتي اكي دي دا محمد بن عبد الله ابن مصنعه د مامي ذوالفقار صاحب شاګرد دي مامي ذوالفقار صاحب د مامي وحنی به شاګرد دي ټول ثلاثيات نلل شریدا د احناقنی درې ثلاثيات دا نورې نورې احناقنه نلص الف دی الہی کی د ثلاثيات تفصیل ست دی دا غيږيږيږي خبري یو دا باگونه مجما تادات دا پنور کتابونی کې نيشته دي مشكله په دې کې یو دا دې کړ کول چې په دې کې باب بلا ترجمه الباب یو دا چې دې کې باب بلا آیات یو دا چې دې کې ټول سراحثيات سمري او دا احناف سراحثيات په دې یو مضمون باندې خلاصو کتاب لري شادي لري تمره مغوژني شیخ صلاحيات او خایې کې څومره دي موسنډه تعارف طریق دایهم نقوا دثین کې ری ذکر کوي سلمت ابن نقوا ابن عبد الله ابو مسلم له قنیہ ریا شو کوئی زدا قنیہ ابو ایاد دے شو کا باندې دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ صحابہ کی دایي چوشجاک صحابیو نیتته ټول بیا ترې ځان کې د درې ذل اول و ست آخر که دوم را پا منده که تا... تاکنان سی سور نبدا پا منده که محکی که ده دوم را جنگ که تاکنان پا جیحات که دو سو کسان و خوش را سبت مقامت توره حدیث نه ده نه اوه نه نقل ل ستتر البخاری پیریدی کې یوه دې د مسلم نه حدیث متفقان له یي خلاص مدینه کې وفات دې ادیر کال په امر کې باه او د همت په جیواناتو خبره کړی شهر شرمخه سوي تختولي واده بشمنډه کوي مني تاکناو سوي تیو آزاد کړه شرمخه یې مال لاري ذکره او تعال ما نه غاري ذکر واپس کړ دې یې ځخ دې و نګانو جیب سره شرمخه ورې دي شرمخه د دې ده دیکھا جور پونکے سڑے رے غتا سو ترسید ترہ بری آغتا سو بود دا غت تحجب ندے دا غدر تحجب دے سلم را غید رسول اللہ اسلام خواتاو فی اسلام بانی مشرف شک موطن الحریث کی <تصفيق> نو دنيسته ده مالي مې خبري فالياتا من النار ده خدا فالياتا با ماقد من النار عامه معنا تاسو کوی ځان له پخکی زیاده ورنه ځانه به دې ته پخکی ناري دې معنا را ده فالياتا من النار دي دي <خوخی> ده دی دی خو, دی دی خو, خو خی دې ځان له دې هر دې لبې کوئی خديری خو خی چې کم ده خو هر زه وته پې لکه په دې عمل باندې خو خی دې ځان ده هر دې دې یوګه نا غزیدې ته ته یې درکات دی د جهنم دا ټول د لپاره بنیاد د پیغمبر روح دی ټول درکات بغیر شید شي دا به هرې دې الله تعالی ته تحوخ خواد بعین ده فالجه تباوا ما قادمینا نار ما خضر محشید کر کره ری تجید حریث سند مطن تا سند کتنشتی مطن کے لغمت وجیش شید قال تصمو باسمی زمان نم ده خالکلا خلا تکتنو بکونیتی او کوم مکان نہ کوي زم دي و دي دلم شيطان ني یولا تکمو بیسم ورا تک نو جیکونی دی دیم من غانی فل منا فقط راوی دریم فین شیتان لایتا مقصد سی صورتي ترم و من کذبا علی متعمدا حلی تبو ما من النار اخرانه جمله کړه د تفصیل نه مستغنی نه حد شوي دا او دا درې يونيو دې دې انداګه دې ټول زهیر لدیه و دې يونيو خداي چې تسمیہ به اسم د محمد باندې جاي شه دا او تقنیاء په کونیه د عبد القاسم باندې ده منو زین خلق خوئی چه تصمیع و, و تقنیع دوانا ممنوع دی خوزا اید دا حدیثنا داخلات دی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا دی یو قول دادے چه جمع مفروف دا چه تقنیع ویسم دوانا شن محمد چه همم بلقاسم او کو دا یو چې دوه نه یي دي تکنيو هیڅ سم دوه نه یا مخونه زاهد احادیث فراده چې ت�ني هي شو دا او جرده چه تاکنیات رسول اللہ اسلام پاول قاسم باندې دا خصوصیت خصوصیت نه چاکی نشت دی اننا مانا کارسی مانا کارسی مانا کارسی رسول اللہ اسلام تخیم تونکی رو وحیو وحیو کم حد پوری دا ممانعتې څو پوښې جوابان دي خو زه هردا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوندۍ پورې بعدن انتقال دا جمعې یې درا خو حبوبتم داسې دي چې وی بیا بچو دا جمع کړې ده په ما باندې سمو ته ان دا پیلوی مخدما چې تسمیه په اسماء د عاشاسو محترمه باندې ریماي مالک په پنې باندې اولاد کار نه دی او دې کلا بداکست سوبشت موسي افوکار دغه کې د اسم احترام خيرږه دغه غنوم احترام بږي کله اسمنا ملائکه جبرائيلم چاله خو شهي عزرائيل اسرافيل احترام وکړي اشترا <عرش> <عرش> ديمة جملان من رعاني في المنام فقدراني وده <عرش> ايك <عرش> خيوز <عرش> <عرش> <عرش> دا قسم الفادر غير جدلتا جمع قسم الفاد من رعاني في المنام فقدر الحق من رعاني في المنام فقدر الحق ديمة تابید من غرانی فی المنام فا قانمارانی فی الیغذة سرور مجمولا من غرانی فی المنام فسی فی الیغذة من غرانی فی المنام فسی فی الیغذة ایک هزار پین تصف حکید داکش متعدلات ک SMTUJU Kaš je struggled with which was completed. Trump's original Marcelo Julijan Georgi Kовой shall thanks as a Tightroak Tzima необход, is the end دائیو تحریب او ظاہرم اغتو جیدہ کمچے دیم جن ایک ہزار پینٹے سلحکے رہی ماں گانی فی المنام خوب کی وجل ماں ماں پی خیوینی در دے کا سیمان نسیب او فسیرانی فی الیغدا اور با کې باندې هم ګینی من را نی فقدر الحق سي ذري نو دا خو خاوی دي توجه دې ايت خوف ظاهر کې یو ارشاد دی چې باورสาวه قاتې اسلام په خو ډېره د یا اقوال رید مديوی هغه هيات دې ها سبد شینتی لګېر مسلم هياتي یا قال لشوي خارې مرې وی دی حرام نا یی خبر حکمی دا یې جواب درې چاو فقيري شي چې پدې راي باندې استیبار غري وی د رضا ځاني aksa yede دین دا همو احتیما لري چې دا په خینچي د اعته ریې مری یاده او کین کې قالات هر سوفه ویږي خپل شیرین لا hinzo خایې مرالا هر ما خو ځه پر یو ري کې ما او تر خلک ما سبا شيږي کوي يمې تینې ورځې نه دی تا ته وره کا څو ښه وا غلاړت دی ری تی مې نه نارو نشي خذوا يمې تینې خماټوي چې د افغانستانه دروغ کا څو ښه زبیدی ورتویز بس دا خوب ماجدنه ده. موتو خیلید. خایم چلانوی زبیدی دا خوب جدنه ده. ابن سیرین بی دارتک دا دین باشتاللہ دش خدمات واخری چه در طول خلق دا ورپارا پیدا منفاد بی. نیر زبیدی و سعودی کی پدا خلق دلعین نعمت زیری زمين چې درته لري دې نيری زوی دا عظیم خدمت الله دا شانتې خبره څنګه یې مې دی یو دا یې په هنګات باندې څو وني شي واسو تعريب هوایت سار کې لګي بسترې ترلان ما ما څنګه خوب دي درې د وینې شوم خدای زم کور مالوایا هغه پچم گاوان کې یو څوک دي درېو خدای زنا نه لري دی وا بس شکچوکه شخدې مرزي په انوسته دې دا تابینه ای خداه تابیز دې شراب کا سبا تاسو ته محمدبین که به چتله ورتی شروع ہوا بے ای یو چلوه وہاں پہ دین کے سنگھاو تاجد نو پدیتا ویرا تو پکیدو مشکلی انتقال د مرینہ مخصوص تا دا گرم کار دی دیو جنا جنا یقاد قومی کیل اویر رافد بلغه مو دا غلبین ردی سفرا دا غلبین ردی نو سفرا تاسو یغه په دې مقصد نشي به کېدلی لیکن عام مسلمانانو و ډیر تعبیر رؤیا ماهرین هرې خو تقسیمای یو تصورې خو دے تصورې خو باندې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم کله کله ورکیږي او دامیو تی بکار باچه وقتیوی تبا بیگار رسول اللہ اسلام پا قوب کینی خمال و خام خوبار بین او دیو چی کمار رسول اللہ اسلام پا قوب تولیدو دو تالی بید کو ان عام دو خوما خدا کلکی دیش بیماتیوی تبا بیگار رسول اللہ اسلام پا قوب کله ودو شو وا رسول الله صا په خو پوری دا आकाश دې چې خو فماوي دا خطاته صفتر دې دا هغه په تا باندې نیم پيشو غلمای نه همره په د په اثر کې به چې تی نام وصول کو هغه د موصف فما وینې که نجا کرده ده ده سرکو پا خویدو ده ده. هندو ده یونیکش ده میلما شو خصوله و آگه ده ده ده. هندوی اکرام کو بیورتو یہاں کامل کی بودش شو خوشیت خوب ده ده. بیوی ما ته ده ده. هندو تیدا حبرو که هندو ده ده ده. بیتیغه تا خوشو که اتا خوب ده. امات فخوبه ده خوب بس بناتواتا کمیره ده بس بناتواتا و جمعه قتله ده ویده از عمل جنه بس بناتواتا عمل ده ده ده ده ده هبامون صوره یو حلم اغمین الشیطانی یو مباشرات وی مباشرات چی ده نو یا پخور خوبی یا بل چوک ده ده پار خوبی کله کرا شي چې کسان مراقب شي پر دې مرا حوات کی اوجته کا کی حنودت ای پر انود کی کاوشو به خله کویرا د تکا شپتی کښپ نهي فکر مندي یو خبره په حیزه تر ملحه دکه ملحس او قعيد ای دې کم من کیدل الله جل شأنه قام خاطر فیضان کوي الود کلمہ مطابق دواقع صحیح او کله کله مطابق دواقع سنگی وی او شی چې مرګی نو هغه دې کی یا صفات کی یا بحال کی یا په حال کی یا صف مراتب کی اختلاط لری ذات سفار حال حال مراتب اللہ جل شانہو سو زمان قسم قدی امور کی اشتراک نشترے تعالی اللہ عن ذالک علوم کبیرہ او دا انبیاء سشتا سا قدریشتا گرچے دايبه حالات وګرځه حالات وګړي هو الله فنک دې دې وګنا ابليس له نعنات خد الله په شکل مت شو ها یو چاتېږي چې د راہیمه او را پیغمبر صلاح و صلاحان چرے در احضر من اختلاص تا مردی و این اللہ جلشان هون در پیغمبر شکل چرے در شیطان مومع کړی چې خلق و معنی او کچھت دیو جایلی شکل و شیطانی اویی جن چدا زی الہ ما ندب اج علی یولکل اوینه مانای د پیغمبر په اذن دانش متشکل کوله اوذ الله شکل نشتی کو چیردا څخه یول فن داو د شیطان هی رہی الله حفاظت د دین کئ په دې دین دا هغه جمله او زه هڅه کوم شو شیطان لای تمثل بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم باب كتاب الحديث قال حدثنا محمد بن سلام محمد بن عبد الله بن بشعبه عن أنس عن أبي هريره رضي قلتو لعالیم رضی اللہ وصالح نوال انجت من کتابا لا ایلا کتاب اللہ اوففا احمان قوصی و رجل مرسمن او ما فیادی ما فیادی صحیفتی قال راقلو افتاق اللہ سیری و لا يقلو مکمو قال حضن عبو نعیم الفضل من جانتی بابو کتاب ایت الالم حنوان دی کتابا صخرا بزاہر دی علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ دې کې انسان کله صاحوي شي خپلینه غره توزین وی ویلیکایږي پیغمبر د رونو کې وي مصایره صاحب خو څومره پدایمه به ان شاء الله مخې جناب د رونو نه نزلته د علم زبتا په کتابت باندې ثابت حفاظت ده علم په کتابات اپو تدریس رد په اچا چره کتابت الحدیثنا انکار کئی دیو زنگ دخو ملاحظا ده حدیث و منکری او خلق په نفرد کی واقع کئی حدیث محفوظ نیری دروغ وي. رسول الله صلی الله علیه و سلم دا وخت نا کتابه الحدیث دا مثلا په سوای شویده مو ترجمه دې وکي حدیث دي هول علي دې دیم حدیث دې دا ابو هرره رضی الله تعالی عنه دې محمد ابو هرره صلو رحم حدیث دې نی انباصته اول <سؤال> حدیث دا علی چلی دا دسو بیان دے ربت دا ترجیمت النافصہ امدار دے او ما فی آجی صحیفہ او ما فی آجی صحیفہ تجیہ دا حدیث کی سنادت ماتن ته سند کي تنيشته دي ريال مافي دي كل شي قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم كتاب قال لا ان كتاب الله دهومن اعطي ورجول المسلم فام چې مسلمان لور پلي شي او ما کي ايي صحيفه ماي ما پي اي صحابه مسلمان تو 22 ته پوسټونه 22 دا چا وچی سڀي ته خپل د شروعا پراتي ګندي کوي چې اصلي کتاب دی مامي عائب سده حدیث سده دا د مغمخه څخه دا د صحیحہ عثماني د دې ونه کومه ذمہ داری چې راغري دي او الله لا فرض ذو عمره لري لا عدالت چي دي صحيحين کې دې عمره ده ما عندنا شيء نقت الا كتاب الله وهادي صحيحه مسلم کې دې سوم وما خصنا رسول الله صابشين لم يعم به النار قافتا وما خصنا رسول اللہ اسلام بشین لم عم بیه الناس کا فتر اللہ مافی اقرابی سیف لحاظر صحیب پیار عویسلان لانا لان اللہ منزب حل غیر اللہ دا حدیث پکیو نسعی کدا هم بیدی المومنون تتقاقا دماوهم المؤمنون اتقوا فاطمههم يصحاب ذمتي مدناء مسعد احمد کې فرائض صدقات تفسيده هم شته ماجمي کې دې څه پكي مزامين متعددو درچا دي استراح د برابر ستایي دادي ګری بېدا شاشي فتيوا دا خراب سیف سراوا ده تری کاټه یې سرا د دې لپاره چې ولته کولی په صحیفه جنکی ای بابا بابا دابا با با پتو راکېږي یا فهم جوړ کړل شي عالمي چه د عذ رزي الله تعاله سره تمصايي مستنداته مين كتاب الله العليا فقيحو هر فقيد پراداپ کوي چې کتاب الله نه څه سندات دوی شوږي قام دا غليم پلوه بدر الدين ايني باي فاخر الكرام نه کوم خبره ما دي نه یہ سین باتات کو لی شروع ہے خلاصہ دا بالکل صحیح شروع ہے تو کا کولا سیب مومن پکا خیر باد مسلمان پکا خیر د مسلمان پکا خیر باندې جهاد کړی په قائد شو دی څنګه پداخت کیږي کله خېتی فرده چې مسلمان په حدي کا کنه قتل کوي اما مسلمان کولیږي ذمه قتل کی یا مورو یا ہم قتلی گی دیح حدیث مسلمان تا زمین کافی نا قتلی گی ایمام زوفات پا احنا پی کن دیل کفر و شباد و معنی خدود کے ساس ختمی جی ایمام ابو حنفا ایمام ابی اسو سے په ځمې مسلمان فصالح ولا ذئ احد عهد في عهده ولا يظلم مؤمن بكافر ولا ذئ احد عهد في عهده ذو عهد المؤمن سترك له ذو عهد المؤمن عتب دي مؤمن قتليه ذو عاد ام قتلين فتولد لا للمؤمن ذو عاد قديم او ده یمروزه 1700 بدینه على اوقات بدي في حديثي محيطات مجموعه یو کم خوي د تا متوي اول خو قديكي كتابت الحديث ثابت شو صوت حدید دید پار دید دلیم صلوم را حدیثم. زاید دید کیشکال دید. ذکار دابو سیدی خوزینا مدفوع نقل دید. لا تکتبو عنی غیر القرآن. ومن کتبعنی غیر القرآن خلیمحو. وریا قران کو شاییده کلیه ما سره پی یور کرا جی فلیا تبو ما قدی ون نار قران علاوه چې چا تل کلی دي غان دې عمر رضی الله تعالی عنہ استخاره کوله ده حدیث په لیکلو اخر رائے پر قیام سوا د رانی اړوي چې دا خبرې ما کي پر یو قوم باندې صاحبناظر شي وو دا اشتباع اراده غافل چې اساسه کم توحف نه دی وو قسم دې تاسو نه ثم کار که دمنګيتي پاکه ته حاضر محمد ري دی دا ری راته شهوي کومهن د اومن دير محترم دي د دې یعته نه بګ پیدائش شوه او کړه کړه د دې ته جوړ سماج چې دي مکمل سره شروع وري د کښي تي وي او د اومن ځان لېره حسن ايوغان که خلکو علما دي عندي موخه دي خلکو بحيسه شارعين منو بحتايب بحيسه شارعين دي من دمشان احترام بحتي بحيسه شارعين کو کو مدي علمايدي او غندي کو منگو استاد عندي او بحيسه شارعين مقرر په کتاب الله مقابلته کو امام شافع قواله باندې یی حدیث مې زو پښی شفیع قواله یا ذو صاحبین باقوالو یاده مولانا محمد قاسم یاده فان پوری شیخ رحمہ الله موږ مشرهاندی زموږ فرد دې نور نه محبت دې سواده خو دې شو نه شکوي چگیتاب الله دې منصور و دې دې رات کوم کا حديث نظام معلومه شولا چې دا کتاباتونه یې دي یا حکم منسوخ شوی دې کوم نه چې مننه دا یا وذا تدريجا دا ولنا خلق معلوم نو نورو معلوف في دو مرا تي ویو کې ان دې کتابات هاغه ما تات وحي ها ما تات وحي حبيبي ديك الغالي د قرآن کریم عزمت دا خلق پزین کی کئیناستا او <تصفح> دا تلاوت حق, حق خلقو ادا کودیشا دا, دا دیوینا دیو رویت ندیم محچه هم را جی کتاب هم مادمیگی یا ایخ اللذین آمان ازا تداینت بی دینن نا فکت و بوح را جی کانا فکت و بوح کتابا سای بیدن شا کتابات با دما سق ممتاجی فخیلا دنو کتابون دا د رام اصولا چی اصلاعی کتابات خدا حدیثو کی واخیر پوری را کتابات با دیدی کو بیوی ختمی سو کوئی ناچی تی سباقی یاد کے بیرے ختم را جی خمر را چی پوری با خیپاتی کی دغه روس د جثران روان دي داخله پوری پاتې شوندي رسول الله صاحب وخته دا کتاب ورته نو بیروستا خر کو تصیف نکړي مامي زهري ير مغاجدای مکجي نجريج امان مالک احمد طول داغائی پر لپسی کتابون ایلکی دیگی زم ته نن څه کوم پکې دی